رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربي شرح صدري ويسر لأمري رحم الأكتة من لساني يفقه قولي أولا الله صلى الله عليه وسلم وينا خاطر الأدرام تكفى الله Allah'tan qorxasınız. Həqiqətən Allah'a ən yaxın olanınız, ondan ən çox qorxanızdır. Biz <coughs> bir həftə ərzində tohid tək Allahlıq mövzusunu başa vurduk. Bugün mövzumuz mələklər haqqında olacaq. O, bu da bir, iki, üç gün davam edəcək. Həçin qeyd etmək istəyirəm ki, tohid bununla bitmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən gözəl ifadələri olan, ən gözəl izahları olan şahıs 13 il yalnız tevhidi dəvət edib. Tevhidi insanlara çatdırıb. Əgər o Peyğəmbər 13 il insanlara çatdırıb və bunun kifayət olduğunu görür, biz bir həftə ərzində bu tevhidi tam şəkildə izah edə bilmərik. Muhtəsar də olsa, lakin Ələzən edirəm ki, fayda oldu Qisməndə olsa siz faydalandınız Ölüm də faydalandı Allahdan istəyirəm ki Hər il Bizə qismət etsin Belə qəxşib Allahı yad edək Xüsusən də o Tohidi, tək Allahlığı Əslədə nəsiyyət edirəm ki Xüsusən bu dəqiqə onu öyrənin Əqidə mövzusunu öyrənin Əqidənizi düzəldin Əqidəniz düzəlməsə Əqidəniz düzəlməsə Başqa batil əqidələr və s. dəvətlər sizə təsir edə bilər. Əqidə də birdir. Qəqəndər s.ə.v sahih hədistə buyurur ki, nəhnul ənbiyyə əkhul illət əkhul allət Biz qəqəndərlər hərfi tərcümə belədir ki, ata bir ana ayrı qardaşlar hakim məna, məqzi ondan ibarətdir ki, əqidəmiz eyni, şəriətlərimiz başqa-başqa olan peyğəmbərlərdir. Hamısından ləqibəsi ilə olub. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur: "Və laqad ba'thna fi kulli ummetin rasulən", yəni "Əmrüllahu vəstanə bil-təğut". Hər bir ümmətə peyğəmbər elçi göndərdik. Belə məqsədlə, hansı dəvətlə? Tək Allah'a ibadət etməyə insanları çağırsınlar və ona şərik qoşmaqdan onları çəkinsinlər. Hamısının etiqadı, əqidəsi eynidir. Kim ki, falan Zərbi kitabında Peyğəmbər olub, o da itaat etməyə insanları çağırıb, bu yalandır. Peyğəmbərlərin hamısını Quran təsdiq edir ki, tək Allaha ibadət etməyə insanları çağırıb və ona şəriş qoşmaqda insanları çəkindiriblər. Məlif kitabda mələkələr haqqında yalnız iki səhifədə danışırıb. Bu çox azdır, buna görə qərarı aldım ki, başqa kitabdan biraz az geniş mələkələr haqqında məlumaz götürəsiniz. Ümumiyyətlə, burada izah edir ki, Allah s-an-ı sonra meleklərə olan iman, meleklərərin şərəfli olmasına dəlindir. Və e, Kur'an-ı Kerimdə onlarla ayələr var ki, Allah'a ı iman, meleklərə iman, allah iman, meleklərə iman. Ardızılcəyə. Həmsinə, məsələn, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə olan xeyyir-dua. Allah Teala buyurur: İnna Allah ve melekatuhuüsselamun ale'n-nebi. İnna Allah ve melekatuhuüsselamun ale'n-nebi. Allah ve melekleri peygamberə xeyir dua edirlər. Eiman gətirənlər, ey əyyuhellezina əmənû, aleyhi ve sellemə Siz də ona önürsünüz xeyir dua istəyin Allahdan. Başqa bir ayədədir: Kullün e'mənû billahi ve melekatihi ve kutubi ve rusulihi. iman. Allah'tan sonra mələkələr gəldi. Başqa ayədə mən kənədü və və mələyikətihi Kim Allah'a mələkələrinə düşman olarsa, Allah da onlara düşmanı var. Mələkələrlə Allah özünü bir qeyd etməsi, onların şərəfli, yaradılan məhluk olmasına dələt edir. İşarədir. Həmsinən. <gülüyor> Allah bir soq ayələrdə deyir, biz belə etdik, biz öldürdük, biz dirittik, biz buran nazir ettik, biz, biz, biz, biz. Biz dediyi ayələr. Biz dedikdə de Allah mələklərin iştiraki ilə olan hər bir hər hansı bir əməli qəsd edir. Allah Qurani şavamə nazil edir mələklərə. Mələklər də nazil edir peyğəmbərlərə. Allah mələklərə əmr edir. Onlar insanın canlandır. Və hop ana bətində insana ruh verir. Və s.ə. mələklərinin iştirakı da olduqda Allah s.ə. deyir biz. Lakin hərdən hərdən ilahiyyələr olur ki, bizdir və burada mələklərinin iştirakı olmur. Yalnız xas Allaha nəxsus olur əməl. Bu, bizdə hörmət mənasında olur. Hörmət mənasında necə ki, sən tək Fatiha surəsini oxuyanda deyirsən İhdin əsrat əl bizi düzgün yola yanaq. Sən təksən amma bizi deyirsən. Bu da ehtiramla dedi, Deyildiyi, dediğine görə Allah Subhanahu da sehdram üçün biz demək olar. Mələklər varlığında olan mövzu çox geniş mövzudur. Əməlliy başqa müəllifin kitabıdır. Kitabı bir neçə fəslə bölüb. Əvvəlzə gəlir onların yaradılışı və onların əxlaqı. Yaradılışında Peyğəmbər (s.ə.s.) hadisinə diqqət çəkirim. Nadir Və yəni, bu qeyb aləmidir. Mələkçilər qeyb aləmi olduğu üçün burada heç bir rey qəbul olunmur. Örəylər də gələcək və onlar rədd olunasaq. Rey qəbul olunmur. Ya Qur'an ayəsi, ya da mətəqər hədisi. Qeyb aləminə, şəsən dedim, qeyb aləminə əsasız ələfəl olmaz. İstər Allahın qeybi olsun, ister Allah yanında olan qeybi olsun, mələkçilər, zinlər, əhər və səirə. İstər də bu dünyada sənin yanında olmayan qeybi olsun həsaxsız o qeybə ələtmək olmaz. O iki qeybə yalnız Quran və hədislə, dünyada olan qeybə isə telefonla zəngələməklə, kimdən isə xəbər öyrənməklə ələtmək olar. Öyrənmək olar. Peygamber Fələlələyə və sələm buyurur ki, mələklər nurdan, zinlər oddan, insan da palsızdan yaranışdır. İki verin, Mələklər Cəmhaldadır. Hamısı onlardan. Cinlər Cəmhaldadır. Hamısı ondan. Adəm ya insan tək Allahın parçığından. Çünki birinci insan parçığdan yaranıb. Yerdə qalan isə, yerdə qalan insanlar isə yox. Havva onun qabığasından. Yerdə qalan insanlar da müstəqilən bu yaranıb var. Mələklərin yaraşışı ondur. Ruh. Nəzəhib bu hədisdə buyurulur. Nə zaman yaradıldıqları isə bəlli deyil. Yalnız o, bəllidir ki, insandan əvvəl yağınıblar. Çünki Quran-ı Kərimdə mələkələr Allaha sual verir, deyir ki, İzqalə, Rabbukə il-mələkəli inni caibin fil-ərdə xəlifətən Mələkələr dedikdə ki, mən yeryüzündə xəlifə, yəni insan yaradıcaqam, bu dəlildir ki, işarədir ki mələkələr var idi və Allah s.ə. onlara buyurdu ki, mən yeryüzündə insan yaradıcam. Mələkələr də sual verir Allahə ki ətəcəllu mən yufsidu fil ərdə və yəsbü quddimə sən yeryüzündə fitnə fəsat görə qan tökən bir məxluq yaradacaqsan və Allahə olan itiraz deyil mələkələr itiraz edə bilməz Allahə mələkələr yalnız sual verir ki Nəyə görəsən sən qan, tökən, fitnə, fəsat, törədən məxluq yaratmaq istəyirsən? Artıq Allah, Allah onlara xəbər vermişdir ki, insan belə şeylər edəcək, gələcəkdə. Və mələklər də öyrənmək üçün sual verirlər. Bu ayədə dəlildir ki, insanı yaradanda artıq mələklər var idi. Mələkləri insanlardan əvvəl yaradıb. Amma nə zaman? Allah bilir. Mələklərin əzəmətli, yəni böyük olması onların yaradılışıdır. Ələkilər doğrudan da böyükdür, dinlərdən də böyükdür. Peyğəmbar s.a.v. deyir ki, Cebrail ə.s. gördüm öz simasında. 600 qanadı var idi. Bir qanadı az qalırdı, üfüqü dağlasın, üfüqü tutsun. Bir qanadı. Bəzilərdə zəfəngiyyət danışır. Deyir ki, bir müqəddəs bir insan Kılınzı götürdü. Kafire vurdu. Kafir iki yere bölündü. Sonra onun atı da iki yere bölündü. Kılınz keçti yere, yeri ucu iki yere bölürdü. Allah Zabrali gönderdi. Zabrali kanadlarını koydu. Kanadları yaraya kadar kesti. Bu zafancattır. Böyle <gülüyor> revayet et. Ağıl da kabul etmir. Bu revayetlere duymayın. Hemsinin Peygəmbər (s.ə.s) bilirsiniz, e, mələklər, 8 mələk var ki, ərşi saxlayır. İndi öz sinələrində saxlayır, əlində, qanadında Allah bilir. Amma Quranda qeyd olunur ki, onlar ərşi saxlayır. Bu 8 mələyin birini Peygəmbər (s.ə.s) vəsf edib deyir ki, o mələyin qulağının aşağı hissəsindən sinəninə qədər olan məsafə Buradan bura qədər olan məsafə mələyin 700 illik gedilən yol qədər olan məsafədir Ə, e, 70 il. E, 700 il 700 il 700 gedilən yol qədər olan məsafə O qədər arası var Kulağın aşağısı ilə çiyinin arası Əsgər bunun özü nə boydada? Necə əzəmətli mələkdir? Ərşin özündən söz oqa bilməz Çünki bütün kainat, yedi səma, yedi yer, göy, hər şey hələ kürsü, Allahın kürsüsünün yanında səhraya bir halqa, və başqa rəvayətdə qalxanın içərisində yedi dirhəm atılmış kimidir. O kürsünün özü hərşin şey nisbətində səhraya atılmış yumru halqa kimidir. Hərşin əzəmətindəniz danışmağa dəyməsin. Onu vəsb etmək mümkün deyil. Həmsinin mələklər müxtəlifdir. Kimisinə Allah iki qanad verir, kimisinə yüz, kimisinə 4 və kimisinə əx, qeyd etdi, altı yüz. qədər istədiyi mələyət qanad verir. Bu da Quran-ı kərimlə ispat tolunun Fatir surəsi birinci ayədə Allah talı bir Əl-Həmmül-Ləy, Fatir-i-Sənavat və-l-Ard və göyü yaradan allah Cəilil mələifədir husulən Ulu əcnihəti məsna Və süləsə burada Mələklərdən elçilər Gündirən Onları iki qanadlı, 3 qanadlı, 4 qanadlı Yaradan Və yəzid-ü fil xalqinə yaşə Və istədiyi Onlara qanad artıran İstədiyi qədər onların əzəmətini artıran Həmçinin mələklərin Gözəl simada olması Mələkləri Allah s.ə.ələ Gözə yaradı Sənə tabi olacaq. Bu dini qəbul edəcək ki, İslam dini. Birincisi, deyirək, İsrail, yəni Yəqub ə.sələm, özünə nəyi haram etmişdi? Cavab verir ki, Cavab verir ki, Yəqub ə.sələm xəstələnmişdi, sağ almırdı. Nəzir etdi ki, sağalsam, ən çox xoşladığım yeməyi və ən çox xoşladığım içkini özümü haram edəcəm. Təvəəti və onun südü Sağaldı və onun özünə haramət Nəyə görə, nəyə əsas Allah bilir İkincisi Yazıb oxumalı bazarmayan peyğəmbər Ümumiyyətlə Peyğəmbərli alaməti Haqqında mənə xəbər verir Bir qələtdə xüsusən yazıb oxumağı bazarmayan Əməməd s.ə.ləmin Alaməti haqqında xəbər verir Və ki, peyğəmbərin Gözləri yatsa da Qəlbi yatmır Özlər yatır, bəli, dinzəlir, amma qəlb et vaxt yatır. Üçünsü, bunu da deyirlər ki, düz deyirsən. Üçünsü, bizə xəbər ver ki, nə səbəbdən uşaq qadın olur və ya kişi olur. Fələndə Fəlsələm deyir ki, əgər, yəni o, özü istəyirəm, cinsə aləqədə olduqda, kişidən gələn məni, Qadından gələn su mayeni üstələyərsə, uşaq kişiyə olur. Qadından gələn mayini üstələyərsə kişiyədən gələn mayeni onda uşaq qadın olur. Onda Yahudurlar təsdiq edir ki, bəli, düz deyirsən. Onların kitabında da var bu. Dördüncü suyu, eğer bu, indirim nə olmaşı idi. Biz görürük bu indirimi. En basa səlindir, bu mələkdir, əlində dəmirdən bir alət var. Allah bilir nə alətdir, necə dəmirdəndir, nədəndir onunla buludları oyan yan bu yana Allahın əmr etdiyi yerə yönəldir və yönət də o ildirin bizə görsənir ondan gələn səs də o cürültu həmən o alətin səsidir nixirak deyir diyor onun ərəlcə bunu da qəbul edir deyir ki, bunu da inandıq. təsdiq edirik mənə Əbəssin deyir ki, hansı mələkdir ki, hər bir peyğəmbərin dostu olur. Və hər bir peyğəmbərin dostu olan hansı mələkdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Və bunu da düz deyir. Bütün peyğəmbərlərin dostu Cəbrailəleyhissalamdır. Aşin yavrular görüş artıq susdular. Qəbul eləmədilər İslamı. Deyirlər, yox. Sən o Cəbrailə deyirsən, o düşmənçilik, ədavət, bədbəxtçilik nə ölüm gətirən zəbali deyirsən hə? biz onu qəbul eləməyik o bizim düşmənimizdir desəydin ki Mikail, Michael nə bilim Mitchell, nə bilim nə qədər adlar dünyada rast gəlirsiniz Michael-la, Mikail-la Michelle-la sonra nə var? Mikail, hamısı buhardan gəlib həmən bu addan gəlib Miguel Hamısı buradan gəlib. Yeridir bilər bu adı. Bəli, biz bu adı ehtiramla buna yaxınlaşırıq, qəbul edirik, imanı yətiririk ki, Mikail mələşdir. Ancaq Mikailı izah etmirik ki, mənası nədir? Kutokaq boq. Budur, biz onu izah etmirik. Biz demirik ki, on, kutokaq boq. Mikailı Allah eləmirik. Onu onlar edir və Allah da yoranlara lənət edir. Ona göre lənət ki, onlar Cebrailə düşman olur. Fə bu ayəyən nazil edir. Mən kənə rüvə lilləhi və mələikəti və Cibrilə və məkələ fəinnə allahə hədvülül kəfirin. Kim Allah'a? Onun meleklərini Cebrailə və Müşailə. O meleklərini xüsusən qeydələdi Cebrailə və Müşailə düşman dilsə. Allah da ona düşmandır. Üçüncü, İsrafil. Hadîsən istədiyinə. İsrafil ə.sələm'ın qabı, Hədisdə sabit olur. Yalnız hədisdə. Lakin su üfürəcəyi heç bir hədisdə sabit olmuyor. Bu yalnız təfsirlə izah olunur. Quranın əsrü üfürən ayələrini təfsirçilər İbn Əbdas və s. təfsirçilər deyir ki, israfdir. Alayəssalam. Həqiqətən bir hədis, sahih hədis yoxdur ki, desin ki, suru üfürən israf elmir. Yoxdur. Bu da Allahın məcburiyyilə və Mikailə və İsrafil Fatirə sənavət və ləhəm Bu duadır, duadır. Ey Cəbrail Mikail İsrafilin Rəbbi, yeri göy yaradan ələ, Aşağıda, gizlində olanı bilən Rəbbim Düz yola yönətməni Bu bir dua edirsən rəb, Məsləhət edirəm ki Hamınız bu duanı yaxşı-yaxşı öyrəməsiniz Kitab oxumamışdan əvvəl gecə namazlarında, adi namazlarda, səcdədə bu duanı edəsiniz. Allah sizə haqq yolunu göstərəcək. Dördüncü məlikdir. Cəhənnəmin ağası. Cəhənnəmin Allah səhətlə tavşırıb məlikə. Kafirlər, sözsüz ki, cəhənnəmdə əzəbəziyyətə dözmür. Və məlikə çağırırlar. Deyirlər ki, Yə məlik liyyət dəliyənə Rabbukə. Qala innəkum məkifun. Şafırlar dözmünlər İləki ya məlik de ki Ey Rabbimizə de ki Bizi yox eləsin Amma bu azabı görməyək Torpaq eləsin, taş eləsin Məhb eləsin, yox eləsin Bu azabı görməyək Açıb məlik də de onlara dəcək yox Siz elə belə qalacaqsınız oradan Əbəli Ölməyib azab çəkəcəksiniz Beşinci Rizvandı Bu da yenə müəllifin Fikri İbn-i Kəsirin Bidəyə və Nihəyə kitabına əsaslanan. Ləkin sonra özü deyir ki, izvan adı sünnədə sabit olmayıb. Malaya belə bir ad vermək olmaz. Bəli, cənnətin dağası var, amma adı bizə məlum deyil. 6-cı və 7-ci Mümkir və Nəkir mələkləridir. İnsan qəbirə qoyulduqda dərhal gəlir bizə məlum olmayan keyfiyyətdə onu otuzdurur Əmən 12 mələk. Bəs soruqa sual edirlər. Rəbbin kimdi, preqamberin və dinin hansı dindir? Barəsində soruşurlar. 8-ci, 9-ci, Haruz və Marud adlı mələklərdir. Onlar yalnız bir dəfə Quran-ı kərimdə qeyd olunub ki, bu sihri məhz onlar gətiriblər. Süleymanınsa səltənətini imtihan üçün. üçün gətiriblər, lakin kafirlər imtihanından keçməyib, sehri öyrənib hər lərvadın ayasını xüsusən vurmaq üçün və başqa-başqa fitnə -başqa salmaq üçün kişilərdə istifadə edirlər. Sonra Əzrail, belə bir ad da yoxdur, şunlərdə varib olmayıb. Yalnız də zalimlərin reyidi. Sonra rakib və ətib. Bəli, bu ad Kərimdə, Qaf surəsində, rakib, ətib. Amma belə adlı mələk yoxdur. Rakib və ətib onların etdiyi əməldir. Traqib nəzarət sözündəndir. Hatib də həmçinin gözətçi mənasını verir. Daimə onun sağ və sol tərəfində olub, yaxşı pisəmənlərini yazan mələklərdir. Adları da məlum deyil. Sonra, mələklər ölürmü? Bizdən fərqli olaraq, ölür, lakin bizdən fərqli olur onların ölümü. İnsanlar əcəli satır ölür, bastırılır. Mələklər isə hamısı yalnız qiyamət kimi sur vaxt öləcəklər. Sərqli olacaq onların ölümü. Bizim ölümümüz, ölümümüz kimi olmayacaq. <gülüyor> Şarkı, sonra təzdən diriləcək. Sur salınanda bütün hər şey məhv olacaq. Allah'tan başqa. Hər şey. Sual, sual sonra. Şəhid olan mələkələr dəyəyəli bu izahəliyyə zəməli deyil. Həmsinin onların əxlağı barəsində da müəllif danışır, dəsa da olsa birincisi, birincisi, onlar utanan. E utanan məxlubdur, utanırlar. Utanırlar nədən? Məsələn, lüt gəlirsən səhibin içində, utanırlar sənə baxmağa. Sən həddindən artıq çox həyalı sansa, yenə onlar səndan utanar. İzlək Osman Rədiyalarından utanır. Və s. Məliklər utanan məxlubdur. Sonra onlar başqa-başqa şəkilə düşməyə qadirdirlər. İnsan şəkilində bəyək dedim sizə bir nisə hədis gətirdim. İnsan şəkilində düşməyinə həmsinin yaxşı əməlləri, pis əməlləri yazmağa, istənilən əməli görməyə qadirdirlər. Heç bir insan deyə bilməz ki, bütün əməllərə biz nəzarət edə bilərik və əməlləri görəb yaza bilərik. Ancaq nəzarət edən Allah və mələkləri və maraqlı hədisi də. Yəqin ki, bilirsiniz bu hədisiyi. Bu hədisdə mələyin insan şəklində, insan şəklində düşməyindən söhbət gedir. Bir nəfər kişi 99 nəfər adam öldürür. Nuxuslə bilməlisiniz ki, zahiliyə dövründə nələr etmirsiniz? İslam'a gələn kim bütün günahlar bağışlanır. Və davət etdikdə də, baxmayın ki, kimisə nə qədər günahlar edir. Yine onu onda ümid yaradan ki Allah səni bağışlayacaq 99 nəfər adam öldürür Soruşur Bir alim haqqında ki Geçsin ondan Əsiyyət alsın Ona bir nəfər o vaxtın Mollasını göstərirlər İqro mollağın yanına Elimsiz bir mollağın yanına Əl deyir ki 99 nəfər adam öldürmüşüm Allah mənim günahlarımı bağışlayar Deyil, Bunu da öldürsün. Olur 100. Yenə soruşu göstərirlər bir həqiqi alimi. 7 alimin yanına 200 nəfər adam öldürmüşəm. Tövbə etsəm Allah mənim günahımı bağışlayar, qır bağışlayar. Lakin bu torpaqda günah işlər görmüşsən. Yaxşı olar ki, gedəsən filan yerə, orada ibadət edən insanlar var. Onlarla bir müddət qalasan, imanın artsın, əxlaqın üzəlsin, elmin artsın tövbə edir, gedir. Gəlir yarı yola satanda ölür. Rəhmət mələkləri də gəlir əzab mələkləri də. Və bunların arasında mübahisə düşür. Ki, hansı biri onun ruhunu götürsün. Rəhmət mələkləri deyir ki, o, o tövbə edir, o Allahdan bağışlanmaq istəyib. Əzab mələkləri də deyir ki, bu gedib ora çatmayıb. Heç bir əməl etməyib. Xeyrxalq xeyr bir iş görməyib. Ümumiyyət kür, Allah s.ə.v. insans çəkilində olan o mələyi göndərir onların, onların yanına. Göndərir ki, hökm versin, hakim olsun onların arasında. İndi siz bunun hökmünə hə baxın. Deyə hansı yerə daha yaxın ver, mələklər de onu götürsün. Yəni, əgər günah etdiyi yerə yaxındırsa, əzab mələklər onu götürsün, ruhunun o xeyr-xarşı getdiyi yerə yaxındırsa rəhmət mələkləri onun ruhunu götürsün. O görürlər ki, bu biri tərəfə daha yaxındır. Rəhmət mələkləri onun ruhunu götürüb aparır. Bu barədə inşallah bir nesə günlük və və mələklər barəsində. Mələklər də imanın əsaslarının ikindisidir. Mələklərə də elə belə baxmaq lazımdır <gülüyor> ki, mələk də, mələklər haqqında o qədər məlum Lakin görürsən ki, hər dəfə neysə bir təzə şeyə rast gəlirsən və bu təzə bir məlumat olur. Və yaxud neysə unutmursansa, həmən məclisdə yadına düşür bir daha və beynində sabitləşir, qaddan çıxartmırsan. Həmən görə fikirləşməyin ki, heç nə deyil, və yaxud nə indirəm, bunu ikinci dəfə təkrar edeyim. İstənilən elmi təkrar etmək heç bir e, yəni, ziyanı olmaz, faydadan başqa ziyan olmaz. İnşallah Allah bizi oxuyub faydalananlardan etsin. Bizdə qəlbimizdə elmə məhəbbət yaratsın. La ilaha bizi uzaq etsin. Subhanallahi